Відтак, наступившись, мостилося на високому картонному ящику. Я сів у фатель, попустив кроватку і, втупившись у двері, став вимальовувати в уяві сцену майбутньої зустрічі з убивцею. Забув прихопити годинника, тож навіть не знаю, скільки часу не дію у цій задушливій просякнутій гімреактивами пасті. Було б хоч якесь віконце утік би давно. Ще й в на зло Елі прихопив би. Зося молодець. Сидить тихенько в кутку і щось старанно вишукує на своєму животику. Мабуть, якихось паразитів. Знизу долинає музика. Правда, мені чути лише одноманітне гупання, яке вже починає діяти на нерви. Скільки ще тут сидіти? Тим більше, що сось і припечив у туалет. Звичайно, для цього діла підійдуть і раковина, і фотокювети, але ж я людина інтелігентна, журналіст і письменник, і, а не якийсь там колян. До того ж, раптом хтось застукає. та й з очі не зав'яжеш. О, музика стихла. Почулися радісні і збуджені вигуки Елі. Отже, прибув Ежен. Врешті я побачив бивцю. тільки б не вперше і не в останнє, мало що в нього в голові. Очима прикипів до дверей напруження, як у бігуна перед стартом. Здається, варто класнути замку. Я підсвідомо зірвався з фателя в стрімкому тигрівчому стрибку, щоб збити з ніг того, хто з'явиться на порозі. У кутку якогось дітька радісно заверіщала Зося. Краєчком ока я побачив, як вона підплигнула. Почала бити себе кулачками в груди, шкірити зуби у своїй блаженній мавп'ячій посмішці. Хотів цитнути на неї, аби вгамувалася, як раптом збоку від неї розлігся гучний гузливий рейт. Я повернув голову і мало не зумлів. Виявляється, у стіні, обклеєної фотокалендарями, знімками георгіївських кавалерів, всілякими вирізками з журналів, є другі двері. І на порозі цих потайних дверей стояв і шкірився разом із Зосою, мій давній гарний приятель. І, як виявляється, убивця і порнушник Євген Жирняк. Звичайно, він не показував би мені зуби, коли б не тримав у руці красиву одностольну рушницю. «Що, ще ковтішений?» Жирняку курвав сміх, і в його очах блискітливо спалахнули, наче уламки чистої криги ненависті злоба. «Думаєш, я не здогадався, навіщо тобі потрібні були фотографії тих лайдаків із кафе? Чи ти хотів одного вистежити вбивцю? Чи не так, пане журналісте?» Я хотів була звестися на затерплі ноги, але жерняк підняв рушницю і дуло опинилося на рівні мого перенісся. Сиди, вона заряджена, в обоймі п'ять патронів. Хочеш переконатися? Я не таке брехло, як ти. Ти стріляє дуже і дуже. Різкий порух руки, постріл, короткий скрик з осі. Її голова розлетілася, як глиняний горщечок для кімнатних квітів. Закривавлене тіло глухо впало на підлогу, а по стіні потекли на ящик бризки крові. «За ти її?» Я загидую, подивився на Жерняка. «Чим вона звинила?» «Набридла», – сплюнув він. «Як, до речі, і ти». «Ежене!» – пролунав знизу стривожений голос Еліни. «Ти що, пристрелив того критина? Заткнись! Я його лише попередив. Чув ти, критин!» «А ти, значить, Ежен? Боже, як я раніше не здогадався. Євген? Женя? Ну, звичайно, Ежен. Француз».